Hmm. Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh, poštam i dobrodošli u još jednu našu svakodnevnicu. Većinu stvari su uzročno posljedične. Koliko vidimo u našem okruženju da se negativnosti dešava, uzroke tražimo na nekim mjestima gdje ih nema. Glavne uzroke mislim da plaho ne tražimo i tih vidimo. O jednom uzroku zbog čega... Ako a, se ne primjenim kako treba, nam se dešavaju razne devijacije, pokušat ćemo a, govoriti dati neke više informacije u a, današnjoj emisiji. Kada se zaštitimo, odnosno kada se naše sestre zaštite, kada se pokriju onako, po propisu, onda neće biti plaho oni koji se interesuju na onaj negativni način. Uh, kako je danas prisutno. O pokrivanju, o obavezi, je li to obaveza i sve ono što je vezano sa pokrivanje, govorit u današnjoj emisiji. Aljo, Efendija Cikotić i danas gosti, on će nama ako Bog da narednih nekih uh, 50-ak minuta uh, govoriti na ovu temu. Esalamu alaikum, rahmatullahi, rahmatullahi, rahmatullahi, dobro vam došlo. Alikum, selamu, rahmatullahi, bolje vas našao. Uh, ne znam da sam im pogriješio što ovdje u, u najavi da je ovako sve uzročno posljedećno ako se Uh, sestre, žene uh, zaštite sa propisnim uh, hijabom, onda ne trovo da bude problema. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahu, salatu, salamu, ala rasulillah. E, ja bih volio skrenuti pažnju na jedan detalj koji kada ga spomenemo e, poprilično e, uzrokuje e, zainteresovanost <kuh> i mi kao ljudski rod vrlo je važno da se često vratimo na taj dio i da o tome razmišljamo. A to je naš praotac i pramajka, Adem i Havva, nastanjeni su bili u džennetu. Mm -hmm. I Allah dozvoljava njima u džennetu sve. Jedite u njemu šta god želite, dakle odakle god volite, šta god volite, ali su imali samo jednu zabranu. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَتَ Nemojte se približavati ovom drvetu, فَتَكُونَ مِنَظْوَالِمِينَ pa da budete od onih koji nasilje čini. E, šeitan, Allah ga prokleo, koji je otvoreni čovjekov neprijatelj, iskoristio je tu priliku da ih nagovori da pojedu plot drveta nagovarajući ih na način da ako to pojedu, da će postati meleki ili će postati vječni ili će dobiti vlast koja nikada ne prestaje. I šta se desilo? Dakle, ono što mi nosimo kao potomci Adema i Havve jeste upravo taj dio radoznalosti i lakomislenosti da nekada pomislimo da i možemo nešto postići. Oni su oprobali plot drveta, šeitan ih je uspio prevariti i kao rezultat tog grijeha jeste da su im se ukazala stidna mjesta. I njih dvoje su počeli se pokrivati džennetskim lišćem. Jahsifanimi uaraqil dženne. Fetafika jahsifanimi uaraqil dženne. Znači, džennetskim lišćem su pokrivali svoje stidna mjesta koja su im se tada ukazala. I pogledajte, ono što, na što ja želim posebno ukazati jeste upravo da su jedino ljudi na ovom svijetu dužni da šiju i da oblače odiću. Jedino smo mi ti, kao ljudska bića, dužni da pokrivamo svoja stidna mjesta, jer za sve druge Allah dao, za sve druge vrste bića, dakle i za sve životinje, bilo da su na kopnu, u moru, u vazduhu, Allah je dao nekome perje, nekome krzno, nekome sve ono što će njima biti dovoljno i ne moraju sebi šiti odiću. Jedino je čovjek biće koje je Allah izdvojio, ali opet vidite iz, kao rezultat grijeha koji su počinili Adem i Hawa, da mi trebamo šiti sebi odjeću, pokrivati svoja stidna mjesta, čuvati svoja stidna mjesta i ako hoćemo da budemo dostojni čovjeka koji će i uspješan biti na ovom svijetu, to je vrlo važno jer oči, su te koje kada vide nešto, to i požele. E, onda ono one pokreću kad očima vidite nešto, na primjer, e, dobro serviranu hranu. Jer kažu u kulinarstvu koliko je važno da hrana bude ukusna, toliko je važno i kako je servirana, kako je e, sve ono poredano. Kad vidimo lijepu voćnu salatu ili kada vidimo e, neku vrstu kolača koji su lijepo e, poredani, mi to još više poželimo nego da je to na, na nekakav drugačiji način. Isto tako, e, u odnosu ono što je Allah stvorio i u, učinio čovjeku urođenim, da e, muškarac ima naklonost prema ženi i žena prema muškarcu, vrlo je važno da vodimo računa o stidnim mjestima svojim i zato se i vjernici i izdvajaju da posebno vode računa o stidnim mjestima svojim da vode brigu o svom pogledu o naravno i svojim ušima i da vode računa o svim organima ali ovdje konkretno dakle ono što je i u ovom uvodnom dijelu napomenuto da je naravno sve uzročno posljedično povezano Da ukoliko vodimo računa o propisnom oblačenju, o propisnom odjevanju, da ćemo, ako Bog da, e, i onaj ko nosi propisnu odjeću, biti daleko sigurniji, e, zaštićeniji, e, sretniji, a i onaj koji se nalazi pored njega. I taj drugi će biti sačuvan. Dakle, e, u obostranu obo će biti u daleko povoljnijoj poziciji, nego što su to slučajevi sa onima koji se nedolično, nepropisno odijevaju i na taj način uzrokuju i sebi i drugima problem. E, što se tiče propisnog oblačenja, konkretno što se tiče žena, da li je to na dobrovolnoj bazi za, za onim koji vjeroja lažaš, da li to dobrovoljno ili je u, u, u nekom segmentu naradba? Ono što je važno nama naravno kada govorimo o svim propisima vjere, mm. da razumijemo i kontekst i ambijent u kojem su određeni propisi dati, kada je poslaniku sallahu alihi ve sellem Osam. objavljivan Kur'an onda je postepeno propis po propis dolazio i na taj način je na kraju nakon 23 godine kontinuirane objave Allah potpunio svoju vjeru kada je kazao elijeme ekmeltu lekum dinakum danas sam vam upotpunio vašu vjeru jatnamtu alekum ni'meti i usavrshio blagodat prema vama waraditu lekum alislama i zadovoljan sam da vam islam bude vjera Islam koji znači potpunu pokornost i predanost Allahu dželašanuhu. Islam koji znači e, lijepo uređen odnos sa onim koji nas je stvorio i naravno da onaj ko vjeruje ima potpuno povjerenje u Allaha i u njegova poslanika sallahu alaihi ve sellem i on će se i pokoriti e, toj naredbi. Tako da je stvoritelj nebesa i zemlje na način e, imperativa, dakle stroge naredbe, rekao poslaniku, salallahu alaihi ve sellem, قُلْ لِي أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَا الْمُؤْمِنِينَ Reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika. Neka spuste velove svoje nizase. Dakle, to je bila stroga naredba da se pokrije tijelo žene koja je vrlo značajna i bitna I žena ima ve veoma, veoma značajnu ulogu u društvu, jer ako je žena moralna, ako je žena čista, ako je žena odgojena, ako je e, žena ta koja je e, moralna i, i, i zaštićena, onda sa Allahovom pomoći može i odgajati e, istoje takve generacije. Djecu koja će sutra biti moralna, čista, uspješna, koja će biti obrazovana, odgojena i ako Bog da kao pojedincije biti uspješni, ali naravno i vrlo značajnu ulogu će imati kao članovi zajednice. Tako da i ova kuranska naredba u kojoj je stvoritelj nebese i zemlje kaže poslaniku Ali i to pogledajte vrlo je bitno da, da ovdje pratimo, dakle da kaže ženama svoji. Uhum. Da, e, prva naredba e, čovjeku jeste da rješava situaciju unutar svoje kuće. E, ne možemo kritikovati nekoga drugoga, a nismo e, unutar svoje avlije neke stvari e, sredili, uredili, kako mi to kažemo, prvo pometi svoju avliju pa, pa onda govori e, o, o drugome. Dakle, vrlo je važno da prvo, kao što bi bilo neprimjereno danas da neko drži predavanje, Kako je bitno da se žena pokrije, a njegova hanuma nije pokrivena. I ovdje dakle, naredo poslaniku Ali Selam da kaže ženama svojim i kćerima svojim, dakle, i kćerke njegove i žene njegove, da budu one propisno odjevene i nakon toga i ženama vjernika. E, I da na taj način e, su, elhamdulillah, u vremenu kada je Kur'an objavljivan, sve to prihvatile. I sve su se pokrile. I to je nešto što je u stvari onda e, značilo... E, stabilnost i zdravlje jedne zajednice. Dakle, u ovom moralnom smislu govorimo. Jer to je vrlo bitan segment. Da ukoliko žene se propisno odijevaju, naravno, i muškarci, Jer mi kada govorimo o propisnom odjevanju, vrlo je značajno da napomenemo da tu spadaju i muškarci, kako god su važe određeni propisi za žene, važe i propisi za muškarce, da i jedno i drugo vode računa o propisnom odjevanju, da ne otkrivaju od svoga tijela, osim ono što je i onako vanjsko, kako se u ajetu spominje, i da na taj način onda i žena i muškarac budu sačuvani. Jer kod žene je stidni dio tijela kompletno tijelo, dok je kod muškarca E, dozvoljeno da e, otkrije u, u nuždi, dakle e, dio koji je od pupka do ispod koljena. Tako da i kod muškaraca vrlo je važno da napomenemo, jer dosta e, naših bošnjaka u ljetnjem periodu kada e, odlaze na kupanje ili, ili izlaze na, na određena javna mjesta u ljetnim toplim danima, otkriju, nažalost, ili oblače kraće šorceve što nikako nije primjereno I, i inače pojavljivanje na javnim mjestima nego trebaju u najmanju ruku, ako se bave sportskim aktivnostima, ako idu na plivanje, da bude pokriveno tijelo od iznad, dakle, pupka do ispod koljena. I na taj način da i muškarac vodi računa o, o svojim stidnim mjestima, a posebno kod žena, Jer e, ovaj dio je vrlo bitan. E, onaj ko želi sebi dobro i svaka muslimanka koja nas e, gleda i koja želi sebi dobro, ja se nadam da će dobro razmisliti i prisjetiti se ovog dijela. Dakle, ako je prvi grijeh čovjeka i žene uzrukovao pojavu stidnih mjesta i ako nam je obaveza koja je Kur'anom propisana da se trebamo odijevati i pokrivati svoje tijelo, na taj način ćemo štititi sebe od svih negativnih utjecaja. Bilo da su to e, duhovne prirode od strane džinna ili šeitana, bilo da su to od strane ljudi koji nas okružuju sa kojima živimo i sa kojima se susrećemo, bilo da su to... Uh, Utjeca negativni sunčanih uh, zraka, jer one žene koje otkrivaju u toku ljeta svoje tijelo, nažalost, uh, čine i same sebi nepravdu i sa te strane, jer dosta uh, bolesti i dosta uh, karcinoma, uzrošnici su uh, jakog dejstva sunčevi zraka, pa uh, kao argument svemu tome, uh, oni koji su bili u prilici da putuju u toplije krajeve u arapski svijet, vidjeli su da se tamo i muškarci i žene, potpuno pokrivaju dakle da i muškarci čak nose uvijek duge rukave i da nose preko glave mahramu koja ih štiti od zraka e, za sigurno da ne može ovdje kod nas biti toplije nego što je tamo gdje temperature dostižu do 50 stepeni i ono što je još bitno da e, u kontekstu jevovog napomena mi jeste da e, oni koji se boje i misle da im je previše toplo i da se zbog toga trebaju otkrivati i na taj način, nažalost, izlagati e, svoja tijela o, onima kojima nikako ne bi to smjeli činiti e, i nekada davno su i licemjeri, i munafici govorili poslaniku, alim selam la temfiru fil har nemojte e, ići u borbu kada je toplo međutim, e, Kur'an to jasno odgovara kur naru džehenneme a šeddu harra reci džehennemska vatra je mnogo e, mnogo toplija Dakle, onaj ko želi sebi spas i na ovome i na budućem svijetu, neka preispita sebe koliko radi na putu da sebe zaštiti od džehennemske vatre. Jer, dakle, na ovom svijetu se štitimo odjećom i od toplote i od hladnoći. Sada kada su hladniji dani, hladnije noći, onda se oblačimo. Manje imamo problema i na ulicama, manje imamo, zato što ljudi jednostavno ne mogu sve da otkriju što bi možda e, osobe koje i imaju drugačije sklonosti, ali se štite od hladnoći. Isto tako je važno štiti se i od džehennemske vatre. Onaj ko želi sebe da zaštiti ko želi sebi da pomogne, vrlo je važno da dobro se preispita kako se odijeva, I koliko se onda i štiti na taj način od džehennemske vatre, a priprema za džernetske perivoje i blagodat Jer u džernetu više neće biti ni kose, ni, ni brade, neće biti ni, ni tuge, ni bolesti, ni brige, ni zlobe. Ni... Jer onaj ko zasluži zaradi džernet, u njemu će svaku ljepotu i blagodat doživjeti. Zato je daleko važnije da se na ovom svijetu strpimo, da na ovom svijetu vodimo računa o svemu onome što nam je naš gospodar i njegov poslanik sallallahu alejhi ve što su nam ukazali i da na taj način sallahom pomoći budemo zaštićeni. Jer u konačnici u ovom ajetu u kojem se naređuje pokrivanje žene muslimanke, kedalike yu'rafne fala yu'dain. Jasno je i naveden razlog, tako će biti prepoznatljive, pa neće napastvovane biti. Dakle, da žena muslimanka koja se propisno obuče, ona na taj način odmah skreće pažnju da nije nemoralna već, da je moralna osoba, da njoj ne može baš svako prići i sa njom izravno komunicirati i, i govoriti. Dakle, jer oči i jezik su ti koji onda e, pobuđuju i strasti i e, sve to onda kasnije se potvrdi ili negira. Ali dakle, oči su te koje prve činezi naluk ili prve e, skreću pažnju i požele nešto da... E, žena muslimanka koja se propisno odijeva, ona e, prvo to kaže da je moralna, da se sanjom ne može tako obhoditi, Ali ono što nam je vrlo važno da skrenemo, a nažalost u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini ima puno svijeta koji imaju predrasude prema ovom propisu i mnogi misle ako se žena pokrije, gotovo je. Više se ne smije gotovo, niti se smije smijat, niti se smije igrat, niti smije učestvovati u nekim aktivnostima, naprotiv. Dakle, žena ima, hvala Allahu, prostora unutar kojeg može puno toga da uradi. Čak suprotno, dakle žena koja se pokrije daleko će biti slobodnija i imati više prostora nego ona koja je e, utegnuta ili nažalost ona koja otkriva veći dio e, svog tijela. Ja sam čuo jednog e, poznatog učenjaka koji živi i dijeluje na zapadu e, koji kaže, nažalost, današnje društvo zapadno e, utjecalo je da se žena većim dijelom otkrije misleći da je na taj način savremena ali nikada neće biti dovoljno savremena kao što su životinje, jer životinje nemaju odjeći. To jest malo e, žestoko kazano, možda pregrugo kazano, ali žena umjesto da bude ljudsko biće, dostojanstvena, zaštićena, pogledajte, nažalost, sama prihvata da skidajući odjeću sa sebe spušta se prema nivou životinje i on je ovde napomenuo dakle opet ipak ostave male krpice koje pokrivaju makar određeni dio stidnih mjesta, kao ali opet nećemo cići do, do stepena životinje. To je nešto što bi trebalo kod pametne dostojanstvene žene muslimanke koja brižna za sebe, za svoju porodicu Da vodimo računa jer e, ukoliko o ovom segmentu, koliko god nama nekad to izgledalo da nije možda toliko bitno, ovo je vrlo važno. Dakle, e, osoba svojim odjevanjem pokazuje čak i unutarnje stanje. Dakle, e, koliko je duhovno jaka, e, koliko je uopšte moralna osoba, e, neko će za sebe kazati, po pa ja sam po Bogu kako neko može pomisliti. Međutim, ako nažalost sve što je od ukrasa Allah dao ženi, pokazuje svima, i e, jedan naš hafiz u šaljivom tonu, on to malo, e, pošto živi na selu i dijeluje na selu, kaže kad muž dođe kući, žena se pojavi sva masna u nekakvoj majici, kaže prljavoj trenerci, kaže on to upotrebljava termi, kaže kostuha. To je vjerovatno nešto što, eh, od čega se čovjek prepadne kao... A kad hoće, kaže, vani, onda se našminka, onda stavi eh, fasadu, eh, da je ne možete prepoznati. Čekaj. Kome? On, on postavlja pitanje, kaže, kome se ona sređuje? Da li se sređuje svome mužu sa kojim bi trebala da ima najljepši odnos, najljepši kontakt, ili vanjskom svijetu muškarcima koji joj nisu ništa? Dakle, koga je želi da zadivi? I doista su ovo pitanja koja treba žena sebi postaviti. Zbog toga i nesređene porodice i problemi u porodicama. Ukoliko se ne vodi računa o propisnom odjevanju, nažalost, evo, mi smo sve više sjedoci, da se dešavaju i incesti, slučajevi, dakle, i, i nasilja, i seksualnog zlostavljanja ili ili seksualni kontakata unutar porodica, Uh, upravo najviše iz razloga neprimjerenog odijavanja. Jer ako je majka nedolično odjevena pred svojim punoljetnim sinom ili sestra pred bratom ili čerka pred ocem i, i ne znam, to je nešto što nažalost onda uzrokuje mnoštvo neprimjerenog i nemoralnog ponašanja, što je, evo, u nekoliko slučajeva i u našoj domovini, a to smo čuli i u drugim zemljama, nažalost, gdje ljudi pod znacima navoda žele živjeti slobodnim životom, nakon toga moraju i snositi posljedice jednog takvog ponašanja. Tako da se dešava i unutar kuće, i unutar porodice, i unutar komšiluka puno neprimjerenog ponašanja što na kraju uzrokuje velike bolesti nažalost u dosta slučajeva i samo ubijstvima ili ubijstvima i, i nečim što onda remeti red i mir unutar zajednicu u kojoj živimo. Kada ste spomenula ovdje zbog jednog grijeha da a, se otkrilo stidno mjesto Ademu i Havi a da li možemo reći da a, kada se ovako nedolično odijevao današnja i omladina i stariji a uh, da ima mnogo krijeha koji uzrokuju to. Naravno žena kada god izađe punoljetna žena iz svoje kuće je nepropisno odjevena, nju proklinju meleki i nju koriste šeitan da je uljepšavaju ljudima, čak i žena koja je i u godinama, čak žena koja fizički nije lijepa, opet je šejtan uljepšava i drugi se okreću vi vidite za djevojkom ili za ženom koja je otkrila sve dijelove svog tijela i ukrase koje je Allah dao ili ono što što su obrisi ženskog tijela imate ljude I, i momke, ali i, i starije čak ljude koji se onda okrenu i, i gledaju. E, to je znak da će ta žena snositi posljedice e, takvog svog postupka i za sve one koje je e, ona i uzrokovala da se okreću za njom i da je požele ili da, da imaju i posljedice misli ili primisli ili ružne namjere, što je nažalost evo dokaz. Ja sam gledao statistiku da veliki procenat žena u određenim dijelovima Njemačke čak i u Americi da uopšte ne smiju ni u toku dana određenim prostorima proći parkovima, jer se u tim dijelovima desio veliki broj silovanja i veliki broj ubistava. Mi smo društvo koje se otvorilo I Bosna i Hercegovina danas postala uh, mjestom gdje uh, su uh, i dobronamirni i zlonamirni uh, došli i donose sa sobom i određene ideje i misli. Nažalost, evo i kod nas ovdje sad se uh, dešava dosta takvih pojava i silovanja i uh, zato je nama vrlo važno da muslimanka, da bošnjakinja razmisli o sebi. Koliki je ona uzročnik ili koliko ona Mami i e, daje prostora e, onima koji im su bolesnih srca, koji su zlih namjera, da počine sa njima ono što e, skrivaju i što onda u, u konačnici e, i ostvare, nažalost, na neprimjeren način, što ostavlja za sobom vrlo e, bolne rane i nešto što, e, dok je ta osoba živa, sigurno neće nikada zaboraviti. A pitali smo naše sugrađane šta nam misle o pokrivanju, pa da poslušamo odgovoru. Pokrivam žena, pa nije, nije ona, nije u redu. Ja sam, recimo, vjeroispovijest je musliman, žena da se pokrije, znači, normalno je u redu, ali već da se znose zaravi, to ja nisam zatao. Pa moj stav to je vrlo dobro, jer tu, tu smo iz vjernavke, tu je za mene dobro. Pa to kako ko voli svoje. Pa to je meni odlično. Super. Super. To je sasvim normalno u današnjici, znači ima previše onih koji sada ismjavaju se uh, našoj vjeri. Ja mislim da je to sasvim normalno kod nas. Po pokrivanju žena, pa ko voli nek se pokrije, ko ne voli. Mislim, moj, meni ne smeta se pokriju, a sad možda nekim ustanova smeta. A ja bi lišno volio da, da se pokrivaju. U mene žena nosi isto omara moj. Pošteno gretko, ako neko misli da je to da treba samo nek nastavi svoj život. Nemam ništa protiv toga baš sačeka. Evo, čuli smo i njihove odgovore na posljednje pitanje, vaš komentar. Pa mislim da je ovo tema o kojoj treba što više govoriti. Jer i njihovi komentari pokazuju dakle različto našeg društva, naravno različite nivoje poznavanja uopšte propisa o propisnom odjevanju žene muslimanke i, i muslimana, da je neko naravno u proteklom periodu sistemski radio ne samo što se tiče muslimanki, nego uopćeno žena na ovim prostorima, da žena treba biti emancipovana, da treba se otkriti, da treba biti slobodna, da treba biti ravnopravna. E, da li je u istinu e, otkrivanje svog tijela i izlaganje svog tijela pogledima e, drugih muškaraca koji e, nam nisu ni u rodstvu, niti, niti, su, nam, dakle, niti su muževi, e, da li je to dobro za ženu? Neka svaka žena sebi to postavi pitanje jer nadam se da će to probuditi u nama ono, ono što je najpozitivnije, dakle da mi o tome razmišljamo, da govorom i objašnjavanjem našo, našim sestrama ovog propisa da će mnoge shvatiti da je u tome u stvari njihov prosperitet, njihov spas i njihova prava sloboda tek je u pokornosti uzvišenom Allahu prava sloboda. Čime to argumentujem? Dakle, žena muslimanka koja se propisno pokriva i odjeva. Mi možemo, ovdje su napomenuli, mada to u pitanju vjerojatno nije kazano, neki spominju i pokrivanje lica ili... Dakle, islamska ulema je potpuno saglasna da se žena treba pokriti kompletno svoje tijelo odjećom koja je široka, koja je neprozirna, Dakle, ne smije otkrivati e, da, da bude platno, prozivno, da bi se otkrivali dijelovi tijela, da se kroz to platno vidi, niti da bude usko, a da e, isto tako e, otkrije samo lice i šaki. S tim da e, Ulema kaže ako je sačuvana fitneta a ako je u, u situaciji ili u okolnostima da i postoji e, mogućnost smutnje i širenja nemorala, da onda bude e, pokriveno i lice e, i ono što e, mnogi danas kada posmatraju fotografije e, naših e, pradjedova i pranena, znaju kako je u Bosni i Hercegovini se pokrivala žena muslimanka i da... E, Ne bi ulazili sad u, u taj segment previše dakle detaljno o tome, ako Bog da kad e, bude prilika, ja se nadam da, da ćemo i na tu temu nekada biti u prilici govoriti, ali ono što je važno sada jeste da žena pokrije svoje tijelo, da pokrije sve ukrase koje ne bi trebalo otkrivati drugima i e, ako hoćete e, kad u ovom kontekstu ili ambijentu našeg prostora gdje mi živimo u Evropi e, posmatramo kako su se nekada i nemuslimanke kršćanke odijevale dakle da su nosile duge haljine da su pokrivale svoje tijelo da su uvijek na glavi nešto imale da li to šešir ili marama da je ulazak unutar e, vjerskih objekata ne samo kod muslimana nego i kod nemuslimana e, uvjetovao pokrivanje glave da je kraljica e, engleske E, isto tako, godinama bila potpuno pokrivena. Imate fotografije gdje kralj ide sa kraljicom, ona ima pokriveno lice i kompletno tijelo. Jer e, muškarac koji cijeni svoju ženu, e, muškarac koji voli e, svoju suprugu, koji e, voli i brine o svojim kćerima, on će voditi računa da e, ne može baš e, nekada je e, na ovim prostorima, e, čini mi se, bijelo dugme ona grupa, Pa je e, pjevalo hajmo u planine, jer da, da ne ide na more, da svaki džukac, on se baš izrazi, ono ružno vidi e, dijelove, ne znam, moje curice. E, on, e, čak su i ljudi koji i nemaju puno doticaja sa vjerom, ali koji imaju urođenu e, prirodnu vjeru, koja ipak njima govori da ne može e, supruga ili ili čjerka ili osoba koju on puno voli, koju cijeni koja je u njegovim očima moralna da ne može svoje ukrase pokazivati svima. Ja se nadam da ovi argumenti e, da su vrlo jednostavni za shvatiti i razumiti. Dakle, da i nemuslimani e, koji su e, željeli da sačuvaju sebe i svoju porodicu da su vodili računa o, o djevanju. Tako da je Jedne prilike je vođen dialog u Britaniji, pri, pita jedan kršćanin muslimana, zašto se vaše žene ne rukuju sa muškarcima? Zašto, kaže vi, jer pošto je i pokrivena, kaže i ne, on ga je pitao, kaže, eto, prije nego što ti dam odgovor, kaže, se ti rukuo sa kraljicom? A, pa, kaže, nisam, jer ne može baš kraljici svak prići jer kraljica ima svoju svitu i jedino se sa kraljicom moj mogu rukovati oni koji su joj blizu. A mi ostali kaže ne, ne možemo jedino izdaleka. E kaže prijatelju, naše žene su za nas kraljice. I sa našim suprugama, sa našim ženama, sa našim kćerima ne može se svako rukovati. I to je nešto što u stvari pokazuje stav koji u konačnici islam ima prema ženi. Da žena treba biti poštovana, zaštićena, ali ono što je meni vrlo važno da napomenem našim sestrama jeste da one prije svega trebaju poštovati sebe, da one trebaju cijeniti sebe, da one trebaju štititi sebe ako žele da ih drugi poštuju, da ih druge cijene, da ih drugi onda štite i smatraju moralnim i i čestitim, čednim, čistim. Malo pre ste spomenuli ovdje po pitanju odjevanja i uh, propis kako bi trebali muškarci da se uh, odjevaju, da li ovdje isto se rukovanja uh, sa drugim tamo ženama, da da nam bi se rekli, a što je sa, sa, sa, sa mužem, ili njima dozvoljeno da, da, da se rukuju sa nekim tamo ženama? E, tako je, dakle, svi ovi propisi koji važe za ženu, važe i za muškarca. Mm -hmm. Jer mi ako želimo moralno društvo, a težimo tome i stalno, evo sad trebamo eh, puno uložiti truda da izgradimo moralno društvo, vrlo je važno da i muškarac i žena skupa učestvuju u tome. Ono što optužuje Islam, a što je kranje neprimjereno, da je zapostavio ženu, sasvim suprotno. Jer žena je stvorena od eh, ademovog krivog rebra. Hawa je stvorena od, od oca bez majke. Dakle, ona je stvorena od eh, ademovog krivog rebra I žena treba biti bok uz bok sa muškarcem. Niti je stvorena da bude ga žena, niti je stvorena da, da gospodari, nego je stvorena da bude pored, da bude uz čovjeka, da mu bude podrška. I ima ona izreka, kaže, u svakog uspješnog sto, čovjeka stoji uspješna žena. Danas se malo šale, kaže, u svakog uspješnog čovjeka je dobar lobi. Ali e, zasigurno da je kako e, važna uloga žene. Jer žena je, ako je stabilna, moralna, obrazovana, odgojena, onda je sposobna da sa svojim suprugom i sa svojom djecom učestvuje i da bude vrlo društveno aktivna. Ali nakon što ispuni e, ovu zadaću, da bude e, dobra supruga, dobra majka i dobar odgajate, onda će, ako bog da je iza toga, moći se uključiti i dati doprinos društvu. Usuprotno, ako žena napusti ove vrijednosti, Imaćemo onda i maloljetničnu delikvenciju, imaćemo i kriminalce svih vrsta, imaćemo sve ovo sa čime se suočavamo. Jer, nažalost, porodica onda nije ispunila svoju zadaću. Jer porodica je osnovna ćelija koja treba odgajati. A da bismo imali stabilnu porodicu, vrlo je važno, eto, jedan od segmenata kako se odijevaju njeni članovi. Dakle, ovdje mislimo i na muškarca i na ženu. Od momenta i prije punoljetstva lijepo bi bilo, iako je dužnost žene da se pokrije kada postane punoljetna, E, čak i e, napominje se da ne koristi mirise koji će skretati i kad je pokrivena da e, miris e, koristi koji će mamiti muškarce a kamo li da kao što se nažalost danas e, dobar dio žena e, potpuno razgoliti na miriše i na taj način postaje e, šejtanovim oruđem ili predmetom kojim onda zavodi ljude i nažalost evo da imamo e, puno samohranih majki puno socijalnih slučajeva, puno, evo, e, djece koja su e, vambračna, puno razrušenih porodica, puno razvoda braka. E, dobar dio e, ili e, jedan od uzročnika jeste krajnje neprimjereno odjevanje, što onda sve daje povoda. Žena koja radi na poslu, neprimjereno odjevena, e, da li privuče šefa ili kolegu radnika. ili. Dakle, e, ja vjerujem da e, možda ja nisam ni svjestan svega onoga šta se dešava i da oni koji gledaju vjerovatno puno toga više znaju nego jer ja se ipak krećem u jednom užem krugu, ali unutar e, radnih kolektiva, unutar preduzeća, unutar fabrika, unutar gdje su pomješani muškarci žene, gdje žene dolaze kranje neprimjereno odjevene, šta se sve dešava to vjerovatno oni daleko bolje znaju, ali zasigurno da ima puno, puno negativnih pojava koje su upravo uzrokovane neprimjerenim e, odjevanjem, a vidite Kur'an i govori o tome da će tako biti prepoznate i da neće biti napastovane? Uh, u vremenu prije, dok, možda tamo neki 70, možda manje više godina, uh, sve ove negativne pojave koje danas imamo, skorop, pa su bile, nepoznatlju se dešavale u, u rijetkim slučajevima, od uh, razvoda brakova, od uh, uh, uh, abortusa, Uh, od uh, svega onoga maloljetičke delikvencije i svega onoga što evo mi danas živimo u modernom uh, svijetu i to smo sami sebi zabrali. Uh, tada malo prvi spomenuli kako su naše poruce bila ustrojene, kako su naše uh, majke, sestre, uh, žene bila pokrvene. Nije toga sve bilo negativnog što danas živimo? Uh, ono što uh, je meni vrlo značajno jer ja kao imam kada radim u džematu onda e, posmatram putanje i sudbine naravno svojih džematlija e, koliko je ko sretan unutar svoje porodice e, pravim analizu osoba koje se drže vjere i vjerskih propisa propisa i odijevanja i namaza i tako dalje i onih koji do toga ne drže e, puno je onih koji mi dolaze e, nažalost najčešće kada imaju probleme I kada ti problemi dosegnu neku kritičnu fazu, kada je vrlo malo prostora za, za reagovanje, jer daleko je bolje doći kod imama i posavjetovati se da li uopšte ulaziti u neku vezu, da li uopšte ulaziti u brak sa, sa određenom osobom. Dakle, tada tražiti savjete da bi mogli pomoći ili dati adekvatan, tako je, pogotovo bolje spriječiti nego liječiti. A, ali... Ono što primijeti jeste da osobe koje drže do vjere, koje drže do, do propisnog odijevanja, daleko lakše prolaze i ovo svjetsku putanju nego osobe koje to ne drže. Dakle, nekada je pisac koji je proputovao Bosnu i Hercegovinu od, od zapada pa do, do istoka zabilježio da ni u jednoj muslimanskoj sredini nije zatekao vanbračno dijete. Opet napominjem da je najčešći razlog, dakle oči što vide, to onda duša poželi ili da muškarci, eh, jedan mi je nedavno se javio Kaže, ja dok sam bio na Hadžu u Saudijskoj Arabiji nisam imao posebno nikakvih iskušenja, jer tamo su žene bile pokrivene, nisam imao. Međutim, sad kad se vratio, kaže, u svoju sredinu, jer on živi u Americi, kaže, sad ponovo uh, sam problem. izložen imam, kaže, veliki problem, jer žene su vrlo uh, izazovno odjevene. Ja kao muškarac teško mi je da da sve to kontrolišem i pita za sa savjet kako da, da se svemu tome ponaša. I ovdje je vrlo važno da napomenemo, dakle, i muškarac i žena... Kur'anom se naređuje da spuštaju svoj pogled. Prvi pogled, ako čovjek ide pa susretne osobu, pa prvi, prvi ma samo vidi nešto i iza toga obori pogled, za njega neće biti griješan, ali ako ustraje u gledanju, ako se okreće i ako, što je najgore, vi u nekim filmovima vidite kako je to prikazano, isto kao da čak prikazuje onda čovjeka u obliku vuka ili u obliku psa, dakle čovjek postaje onda životinja, u njemu prorade oni nagoni ili strasti i onda on poželi da učini ono što vjerovatno da njegovim očima nije to bilo izloženo, da nikada na takav način ne bi, ne bi to poželio. Zato je vrlo važno da vodimo računa i očima svojim, dakle, bez obzira i na sredinu. I muškarci trebaju da spuste poglede svoje, i žene da spuste poglede svoje. I nije dovoljno za ženu muslimanku samo da se pokrije, a da iza toga se, ako, se, ako ne radi, kontinuirano na svom odgoju. Jer žena treba da vodi računa o načinu govora, o načinu hoda. Da se neki koće ne smije na javnim mjestima, da ne podiže previše svoj glas. Da, da čuva, jer moralnost muslimanke je nešto što je posebno, posebno vrijeme. Možemo o tome samo nakon drugog djela ankete, mudrost pokrivanja, hiđab, šta su naši sugrađani potom tom pitanju odgovoru, pa ćemo se nadovezati na ovo. Pa mudrost je da ne bi drugih ljudi, da vidi žene, da ne bih anoko. Eto tako to. Mudrost, ne znam. Ovo ništa to nije. Po islamu zna se gdje treba se pokriti, zna gdje treba otkri, kako koja tija želja. A za je želja. Pa zna se sve ima, sve prvo ima rašli žena i zada to iskoristavaju na razne načine, ako me razumijete, onda... To sad zavisi stvarno. Pa ne bih imao komentara na to. Ne znam. Stara to, to, to vuče korijene stotinama godina. Znaš? Evo imamo i ovdje interesantnih komentara, odgovora. Pa, meni se čini da ovi komentari u stvari odražavaju utjecaj medija koji je evidentan, dakle, kod našeg svijeta, da još uvijek je nedovoljno kazano o islamskom odjevanju i da na ovu, temu, na ovu temu treba puno više govoriti. Dakle, dobar dio svijeta danas u vremenu kad se govori o islamu, nažalost, odma pomislina na teroriste, jer je neko želi u medijima prikazati muslimane koji drže do vjere kao do ljudi koji su nasilni, što je potpuna neistina. Dakle, musliman, sam, sama riječ musliman, to je onaj koji je predan i u miru sa Allahom i u miru sa sobom i sa, sa ljudima koji ga okružuju. Dakle, osoba koja ima izgrađene i uređene odnose, da žena muslimanka, da bi zavoljela I prihvatila takav način odjevanja treba prvo da svati e, suštinu i svrhu. I evo ja ću ukratko e, pokušat da, da to približim, da kažem da sve što je vrijedno mi čuvamo. I sve što je vrijedno to sakrivamo. E, onaj ko ima puno novca nikada neće okačit na, na više strana i da svije to vidi. Jer naravno da će lopov ili gužvi ili ako primijeti da mu treba, on će to strgat sa njega. I ako se e, neko hvali time, izgubit će Tako je. Da Dragulje, obično ljudi čuvaju u nekim sefovima, posebno zaštićenim, čuvanim, zaključanim. Da, dakle, sve što je vrijedno i Islam zato što cijeni, zato što smatra ženu posebno vrijedno, I ovo je vrlo bitno da naše sestre muslimanke to shvati. Dakle, ona zato što je cijenjena kod svoga stvoritelja i gospodara, zato što je poslanik Alin Selan tako volio i, i cijenio i, i poštovao i svoje hćeri, znamo kako i na kako lijep način prema Fatimi postupao, dakle, za njihovo dobro je to propisano. Mi kada sa našom omladinom razgovaramo, ja im naveden primjer dva lizala. Jedno lizalo je otvorite i drugo lizalo koje je zaštićeno. Ja I ako nosite to je, to, ta dva lizale ispadnuvam, ispadnu vam, desi se nešto i padnu na, na, na ulicu, na, na put koji je e, prljav, e, podignete ih oba koje biste uzeli. Naravno svako odgovori kaže uzeli bi ovo što je zaštićeno, jer ono je sačuvano, bez obzira na prljavštinu, kad sklonite, unutra je čisto. Isti je ili sličan e, dio sa odjevanjem žene. Ona koja je otkrivena, ona je izložena dakle, svim prljavštinama, negativnostima, i društva, i sredine, i poriva, i, a ona koja je pokrivena, ona je e, zaštićena, ali vrlo je važno da skrećemo pažnju našim muslimankama da trebaju se obrazovati. Jer poslanik Ali Isjela je rekao Sada. da je traženje nauke dužnost svakog muslimana i muslimanke. E, čak u Lema, e, i, dakle, islamski učenjaci kažu da je dužnost žene da uči obaveznija i veća nego muškarca, jer muškarac je fizički jači i onaj koji ne završi školu, može kopati kanal i tako zarađivati, može nositi, može, ali žena koja nema obrazovanja i nema odgoja, ne može obrazovati ni odgajati svoju djecu. A kamo li onda da, da učestvuje? Dakle, ovdje ja skrećem pažnju, da, i, i to je vrlo važno, jer mnogi strepe otoga toga i misle, ako se žena pokrije, gotovo je. Niti će ići u školu, niti će čitati šta, niti će se interesovati, niti će biti... Mi, hvala da nas imamo u našem društvu vrlo uspješnih žena, koje su i pokrivene, ali koje su pokazale da su i obrazovane, da su i odgojene, da su društveno aktivne. I da to, da to uopšte nije nespojivo, nego, nego čak da žena muslimanka, ali mora voditi računa, dakle da e, njeno obrazovanje, e, njen odgoj bude e, u, e, u duhu onoga što će, ako Bog da potvrditi, da je to žena, jer kad vidite pokrivenu ženu, trebali biste da imate povjerenje u nju, da je to žena koja vas neće ogovarati, neće drugima pričati proti vas, da e, tajnu, ako je povjerite, da će sigurno sačuvati, da emanet, bilo koji stvar da je povjerite, da ste sigurni jer da ona iz straho poštovanja neće iznevjeriti. Znači da kada govori istinu govori, da kada se nešto povjeri da to neće sigurno iznevjeriti, da e, sve ono što, što joj se da e, u emanet da, da će to ispuniti. Takvu muslimanku e, želi islam. I naravno da nam je vrlo stalo da takvu muslimanku imamo danas realno u našem okruženju, u našim porodicama, da izgradimo, ali to je proces, da uz odijevanje propisno ide i kontinuirano odgoj i da takva ličnost, jer to je osoba koja je vedre prirode, osoba koja je aktivna, koja je predana svom majčinstvu, svom sestrinstvu, svom, svoje ulozi koju, koju dobije unutar, porodici unutar društva. E, da li je pokrivanje obaveza ili dobor, dobrovoljni izbor? Pitali smo u vam posljednjem pitanju, pa i njihove odgovore. A sad dobro u nekim zemljama jes obaveza kod nas, nije obaveza. To ko voli neki nek izvoli, ko hoće da se pokrije, da se pokriva. Pa za mene je to strega obaveza, a zato je ne znam. Oni misle da je tu onako, ko hoće može da nosi tu. E sad, sad ne bi znao, znači ne bi znao vam tu tumači da li je onaj, u dobrovoljnoj bazi, jer jednostavno nisam u kontaktu, nisam u pristupu, to mi je da mogu išta znači reći. Iznio sam svoje mišljenje o tome, ali to da li je na dobrovoljnoj bazi to je već procjena. Na dobrovoljnu Ja mislim na, ne, ne, ne, ne znam, ne znam kako, tija želja. Na dobrovolno. više on, mislim, muslimanka, kao obavezi i trebali na neki način, ali to je više dobrovoljno, jer ne, nisu sve žene pokrivene. Šta da, teško pitanje da ti pravo kažem, da li je obaveza, nije, milostni Allah, kako je nas stvorio, nazve kako je nas stvorio. Ajde, tako smo, vjerovatno stari se zabranjivali, ako je lijepa žena da mu ne otkriva lice, da neće nešto, znaš, to je to je povod najprije. I narošto ljubovorni muževa koji se bili. E, to je bilo jedino pitanje. Svaki ima izbor svog života. Da li je stroga obaveza, da li nije stroga obaveza, evo imali smo i neke interesantne odgovore naravno da sa našim svijetom treba puno raditi e, oni koji su ispitani oni su iznijeli svoj stav i to pokazuje dakle neki znaju neki razumiju e, dobar dio naših svijeta nažalost e, zbog e, ja kažem i raznoraznih okolnosti koje su bile na ovim prostorima e, jednostavno to doživljavaju na, na jedan način, poprično su rezervisani e, zbog utjecaja medija koji to prikazuje na, na jedan način e, negativan, nažalost onda mnogi istrepe od toga, ali ono što je nama vrlo važno jeste da se medijski prostor iskoristi na lijep način, ne da se nameće, nego da se objašnjava, da se govori, da se poziva, da se e, kroz približavanje tog propisa i svih pozitivnosti koje iz njega proističu Da, prije svega žene koje shvate da će s Allahom pomoći one i pronaći sebe u, u svemu tome, jer u mom džematu u toku samo protekle godine se 12 sestara pokrilo Naš. i alhamdulillah one kada pričaju nakon što se pokrile, jedna kaže ja sam tri godine se lomila. Dakle, tri godine šeitan nije dao, njena kćerka odlučila se pokrije, a ona kaže, kako ću ja da mi se djete pokrije, a ja... I onda je ona sprečavala kćerku svoju u tome, ali sada kaže, ne bih dala ni zašto na svijetu. Ovu sreću koju osjećam, ovu, ovo zadovoljstvo, ovaj rahatluk, slobodu, širinu, prostor, ali i zaštićenost. Dakle, tek ona sad vidi koliko je cijenjenija i unutar porodice, i unutar komšiluka, i unutar zajednice u kojoj živi. Tek sada, kažete, daleko vidim da me ljudi sa puno više poštovanja doživljavaju. Da, da puno drugačije neće više predamnom ni svašta pričat. Dakle, ovo je vrlo bitan detalj. Da žena muslimanka bude oličenjem morala i da ako se i nalazi u društvu, da onda više pred tom osobom niti će psov, psovke se čuti, niti trač priče, niti, dakle, laži, niti, nego da i ona pozitivno djeluje na, na svoj ambijent. To je ono što, što, što mi želimo, dakle i samom pojevom da govori više nego što bi riječima kazali, ali naravno i svojim ponašanjem, jer to je vrlo bitno da s, bude spoj propisnog odijevanja i propisnog ponašanja. Da li je stroga obaveza pokrivanje svake a, žene muslimanke i one koje nisu otkrivne, da li je to grih? Evo predstavim smo u emisije, pa da, da nekako zaključimo. <laughs> Naravno, dakle, mi smo, e, ja se nadam, u ovoj emisiji jasno predočili kroz e, kuranske ajete i kroz postupke poslanika, salallahu alaihi ve sellem, da je za svaku punoljetnu, pametnu ženu muslimanku stroga obaveza da pokrije svoje tijelo. Dakle, e, u našem ambijentu, oni koji koji strepe, da kažemo, osim lica dakle i šaka. Međutim, ono što je vrlo bitno da napomenemo jeste da propisi odijevanja se trebaju poštovati i da žena koja se odluči pokriti ne bude više iskompleksirana jer to sam želio i napomenuti da ona koja bude pokorna Allah, ona je potpuno slobodna. Ona koja bude nepokorna Allah, onda će robovati različitim stilovima mode. Pa će stalno trčati ovo je sad u modi, ovo nije u modi. Ona će nositi i neke neudobne čizme i neke grozne suknje ili ne znam, jakne ili ili sa koje, koje joj uopšte ne pristaju niti se ugodno u njim osjeća ali samo zato što je to u modi. Da bi se dovoljala neke... Zato što je to trend. Zato što je to nešto kažu in. Međutim, žalosno je da danas imate žene koje se ponašaju, odijevaju kao muškarci šišaju kao muškarci, čak hodom su kao muškarci. A Allah je prokleo žene koje oponašaju muškarci i muškarci koje oponašaju žene. A imate muškarci koji puštaju kosu, vezuju repi. E, tako da je jedan u Zagrebu, naš profesor Rahmetli Sulejman u šaljivom tonu kaže, ulazi čovjek i a, ona, odgurne kaže, izvinite, gospodjo, kad okreće se čovjek, ono kako je družu u kosu imao, e, kaže, nisam ja, gospodje, ja sam, u, kaži, ja sam pomislio, jer kaže, do tebe ovaj muškarac, kad okreće se žena, kaže, nisam ja muškarac, ja sam njegova supruga, a ona, kaže, kratko ošišana, ovaj, se kaže, da bog sačuva ove nakarade. Dakle, to je potpuno, naravno, ako nećete slijediti ono što je pravo, otićete tamo gdje, gdje ne valja. Dakle, umjesto da, da žena bude dostojanstvena i da robuje samo onome koji zaslužuje da mu robujemo, a to je uzvišeni Allah, i da bude slobodna. Ne, ona je sama izabrala da bude rob trendova, mode i tako dalje. Međutim, imamo još u BiH jednu negativnu pojavu, da su pokrivene pogotovo djevojke pod utjecajem određenih osoba koje su to i u medijima malo napravile, pomeni vrlo nesretno i na neprimjeren način, da su onda počele nekakve turbane praviti, pa onda minđuše otkrivati, pa onda uske majice koje su opet duge, međutim uz tijelo i uske nekakve e, pantalone, samo sa nekakvim mini suknjama preko pantalona, to je potpuno neprimjereno i, i nije u skladu niti sa propisima islama, niti sa, sa propisima hijaba, niti sa onim što treba da da zaštiti uslima. Zadovoljava suštinu. Tako je, jer takve žene su... Pokrivene a otkrivene, u stvari one pokazuju koliko su iskompleksirane. Jasne. Jer one bi u stvari htjele da budu kao i e, pokrivene, da su muslimanke, ali da slijede... Trendove. Takve nisu shvatile da je ipak, dakle, da bude široka, neprozirna odjeća, da, ne, da pokriva tijelo, a ne da otkriva e, obrise ženskog tijela. Ja se nadam, ako boga, da, da će naše sestre ovo shvatiti kao e, najdobromjerniji savjet ili, ili preporuku, da ako žele da budu sretne, ako žele da budu uspješne, ako žele da budu čiste, e, moralne, čedne, poštovane, da se trebaju pokoriti uzvišnom Allahu. I na taj način, ako Bog da, postići sreću i ovoga i budućeg svijeta. Da bismo sve ovo postigli, doista je važno da unutar naše zajednice i, mami, i i svi oni koji mogu djelovati na najljepši način u svojim porodicama, da lijepim savjetom to preporučuju, jer u konačnici mi jednom živimo život na ovom svijetu. Ako budemo pokorni svome stvoritelju i možemo se nadati njegove milosti i dženetu u suprotnom, Mi ne možemo podniti na ovom svijetu vatru ni nekoliko sekundi da stavimo prst u vatru ili ruku u vatru, a kamoli, ne daj Bože, da budemo vječno u vatri na budućem svijetu. Zato štitimo se od vatre na način da vodimo računa o svom odijevanju i o svom ponažanju. Da slažeš vam na nagradi na ovakvu prelipinu riječima, nadam se da smo, eto, bar malo dotakli temu u koju, koju treba o kojoj se treba više govoriti. Opšina je tema, ali evo za ovu priliku mislim da je dovoljno da sve one koji, koji su nas pratili da, i da su razumjeli pravu poruku. Svako dobro. Am. Poštani glatelji, to bilo sve o se tiče današnjeg izdanja, emisije naša svakodnevnica. Gledajte nas i naredne sedmice do tog termina. Svako dobro. I ja selamu aleykum, rahmetullah i vabrakjatu. Mm.